Illig, hogy a mai tanítást a megvallással kezdjük. Miután a megvallás témájáról tanítottam, elég sok megvallást fogunk tenni a mai napon. Ruth és én, amikor szolgálunk, mindig ezzel kezdjük. Isten megtanított minket erre, és rájöttünk arra, hogy a megvallás, Isten igényének a megvallása, hittel az összevetel elején egészen nagy változást hoz az összevetel atmoszférájában. Egészen más a kenet azon, aki szolgál. És vagyás 55, 10, 11-et olvasjuk fel, mondjuk el, amely egyik a kedvenc megvallásunknak. Gyakran használjuk a rádiószolgálatunkkal kapcsolatban, és az egész világra szolgálatunk szolgálatunkkal kapcsolatban. Tehát, mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot áll a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszérem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Amen. Most hagyd mondjak valamit a kinyilvánítani szóról. Tulajdonképpen egy latin szóval származik, ami szó szerint annyit jelent, hogy előre kiáltani. Ez nagyon erős igen. Két rokon értelmű szó létezik az új szövetség nyelvezetében. Megvallás, vagy megvallani, és kinyilvánítás, vagy kinyilvánítani. Megvallani, vagy a megvallás szó annyit jelent, hogy ugyanazt mondani mint. és számukra, mint hívők számára, akik a Bibliában hiszünk, a megvallás azt jelenti, hogy mind ugyanazt mondjuk a mi szájunkkal, mint amit Isten már kimondott az ő szájával, az ő szavában. Ami szájunknak a szavait, megegyeztetjük, összeegyeztetjük Isten igével. Ilyen módon odaállunk Jézus mellé vagy -e megkapjuk az ő teljes tedezetét, a teljes tekintélyét, hatalmát. A zsidólevél 3.1 azt mondja, hogy Jézus, ami megvallásunknak a főpapja. Ez nagyon fontos kijelentés. Ha nincs megvallásunk, akkor nincs főpapunk. Ő, ami főpapunk, arra való tekintettel, hogy mit vallunk meg. Más szóval, bárkett még kimondunk a szájunkkal abból, amit a Biblia rólunk mond, mint Jézusban hívőkről, akkor ezzel kapcsolatban Jézus a mennyekben, mint a mi főpapunk, felszabadítjuk ezzel az ő hatalmát, az ő tekintélyét. De hogyha csöndben maradunk, akkor bizonyos értelemben az ő szolgálatát akadályozzuk meg. És hogyha pedig egy rossz megvallást teszünk, akkor még rosszabb dolgot cselekszünk. Bizonyos értelemben negatív erőket hívunk meg, hogy körülvegyenek bennünket, vagy az életünket befolyásolják. A kinyilvánítás, vagy proklamáció, agresszív megvallás. A kinyilvánítás bizonyos értelemben a szellemi hadviselésnek a szava. Istennek a tekintejét szabadítja föl egy bizonyos helyzetben, az életünkben, a gyülekezet életében, politikai helyzetben, bármiben. Számtalan különböző szituáció létezik, amelyben Isten erejére van szükségünk, hogy fölszabaduljon ebbe a szituációba. És nincs hatásosabb útja, módja annak, hogy Isten erejét fölszabadítsuk egy bizonyos helyzetbe, legyen az a te saját életed, a családod, vagy a gyülekezet, vagy a nemzet, Bárhol, mint a kinyilvánítás, a proklamáció. A kinyilvánítás, a proklamáció egy hírnöknek vagy szónoknak a feladata. Ezt a szót nem nagyon használjuk manapság már a hírnököt, de... A hírnök olyan személy volt, akinek tekintélye volt egy királytól, hatalma volt, megbizatása volt, vagy egy nemes embertől, hogy elmenjen egy bizonyos területre, és kihirdessen valamit az ő akaratáról, az ő határozásáról. Régebben nem tudom, hallottátok-e, vagy nem, de így szokták kezdeni angolban, "Ojé, oh, yeah, ojé, oh, yeah, vagy figyelem, figyelem, és utána jött a hirdetés. És amikor valaki ezt hallotta, mindenki megállt, odafigyelt, és tudták, hogy ez egy tekintélyes szó, ez egy hatalmi szó, amit most hallanak. Az új szövetségben, és bár ez nem jön ki a legtöbb fordításban, de a prédikálni szó az egy ilyen hirdőnknek a szava. Itt a kinyilvánításról van szó. Egyik kedvenc igém, a Máté 24.14, ahol azt mondja, ez az evangélium hirdetetik az egész világon. De jobb fordítás lenne az, hogy ez az evangélium, ki nyilvánítaték, elhangzik az egész világon, bizonyságot minden nemzetnek, és aztán jön el a vég. Több mint 50 éve biblia tanító vagyok, és mindig úgy éreztem, hogy az a feladatom, hogy a Bibliát interpretáljam, magyarázzam, és az embereknek segítsem megérteni. 12 évvel ezelőtt az Úr elkezdte magyarázni nekem ezt a szót, a proklamáció szót. Éreztem, hogy ez kihív engem egy bizonyos módon hogy többet tegyek, és ne csak tanítsak, hanem valóban hirdessek, kinyilvánítsak. Az eredménye az volt ennek, hogy elkezdtem a rádión keresztül is biblia, tanítást, biblia tanítást sugározni, 1979-ben az Egyesült Államokban 8 állomáson keresztül, és most már 10 nyelven, Folyik ez a, ez a szolgálat, és befedi majdnem az egész Földet. És ez valóban a hirdetésnek a szolgálata. Számomra ez az ige volt, a kulcs ige, a Máté 24 /14. Ez az evangélium hirdetetik az egész világon bizonyságot minden nemzetnek, és azután jön el a vég. Láttam, hogy addig nem jön el ennek a kornak a vége, amíg nem tettük meg a feladatunkat, mint Jézus Kisztusnak az egyháza mint az ő bizonysága itt a Földön. Ez pedig az, hogy hirdessük ezt az evangéliumot az egész világnak, bizonyosságból minden nemzetnek. Megtanultam tapasztalatból azt a hatalmas erőt, ami Isten igéjében van, akkor, hogyha egyszerűen hit által, hittel hirdetik, kimondják. A legcsodálatosabb dolgok kísérik az igének a megvallását. Volt egy hölgy az Egyesült Államokban, aki mindenkinek látott, csak a keresztény hölgynek nem. Marxista volt, leszbikus és feminista. És ezt komolyan is vette. revolver készült vásárolni, hogy azokkal férfiakat lőjön le. Akárhogyan is, egyszer a kínai tengerparton egy kis hajó találta magát, romlott barátaival együtt, amint valahova tartottak, hogy valami gonosz dolgot kövessenek el. Úgy látszott, hogy egy vihar közeleg, ezért a többiek azt mondták neki, menj le a kaméba és le a rádiót, hogy meglássuk, milyen időt várhatunk. Bekapcsolta a rádiót, és, és akkor éppen az én biblia tanításom volt, amit sugároztak a megvallásról, Manillából, a Fülöp-szigetekről. Ő ott megtért a hajó kabinjában. Ez nem volt szükség többre, mint 15 percre. Tudni a program mindössze ilyen hosszú. Most ez a hölgy teljesen más elszánt, de pont a másik irányba, mint amilyen korábban volt. Ez csak egy példa. Ez nem tanítás volt. Nem sokat magyaráztam, hanem az az ige, amit hirdettem, megtette a maga munkáját. Egy másik példát szeretnék most Mózesről felolvasni, amikor Isten elhívta őt arra, hogy visszamenjen és megszabadítsa Izraelt Egyiptomból. Emlékeztek, Isten megjelent neki az égő csipkebokorban, sígy szólt hozzá, a második, Mózes négyben, most visszaküldelek téged, hogy megszabadítsd Izraelt. És Mózes elvesztette minden önbizalmát, amivel rendelkezett 40 éves korában. 80 éves korában már nem volt önbizalma, és azt mondta, miért engem, Uram, én nem tudok, semmit sem tudok én tenni. Mit tudnék én tenni? Az Úr azt mondta neki, az Úr mindig olyan gyakorlatilag. Mi van te egy kezedben? Mózes lenézett, és azt mondta, egy bot, mint ahogy minden pásztor közelkeleten egy botot hord a kezében. Nem hiszem, hogy valami nagyon fontos lett volna ezzel a bottal kapcsolatban, de az úr azt mondta neki, dobd a földre, és egy kióvá vált. És Mózes a saját botjától elmenekült. Más szóval ebben a botban egy olyan lehetőség rejlett, amelyet a kezében tartott, amelyet ő soha nem várt volna, vagy soha nem képzelt volna. És utána azt mondta neki az úr, Vedd föl a farkánál fogva, és mindenki, aki kígyókkal bánik, tudja, hogy egy kígyót soha nem a farkánál fogva emelnek föl. De Mózes fölvette, és gondolom remegett, amikor ezt megtette, és újból bottá vált a kezébe. És Isten azt mondta neki végül is, menj el ezzel a bottal, csak erre van szükséged. Az egész munkát el tudod végezni ezzel az egy bottal. És a második Mózes könyvének a hátra részét analizálod, azt látod, hogy Izraelnek a szabadulása, Egyiptomból, egyedül ezáltal a bot által történt. Minden időben, minden alkalommal, amikor Mózes azt akart, hogy Isten közbe lépjen, akkor kinyújtotta az ő botját, és Isten közbe lépett. Ennek bizonyos értelemben az volt az eredménye, hogy Mózes kivette Egyiptomnak a kormányzását a fáraó kezéből, és az ő saját kezébe vette az ő botjával. És az utolsó jelent az volt, amikor átmentek a Vörös-tengernek a vizén, hogy amikor a... Vizet szét kellett választani, Mózes kinyújtotta a botját, és a víz szétvált. Amikor pedig az egyiptomiak követték őket a vízen keresztül, akkor Mózes kinyújtotta a botját, és a víz visszatért, és megölte az egyiptomiakat. Tehát az egyedüli eszköz, amire szüksége volt, az egész feladat ellátásához, ez az egyetlen pásztorbot volt, amiről korábban nem is gondolta volna, hogy ilyen jelentősége van, amikor a kezében tartotta. Hogyha te egy Bibliában hívő, Elszállt keresztény vagy, akkor neked is van egy ilyen botod. És tudod, hogy mi ez? A te Bibliád. Hogyha van egy Bibliád szeretnéd megkenni megkérni arra, hogy emeld föl. Szeretnél megkérni arra, hogy mondjad velem azt, hogy ez az én botom. Megteszitek? A Bibliám a botom. Ezzel mindent meg tudok tenni, amire Isten engem elhívott. Rendben, megint leteltitek a Bibliátokat. Az első dolog, amit az igéből meg kell látnunk az, hogy Isten igéjének ereje van. Látnom kell, hogy terveszed fölötti könyv a Biblia. Mint ahogy Mózesnek a botja. Erő van benne, ami nem nyilvánvaló az első pillantásra. De amikor elkezded megérteni, akkor az ereje határtalanná válik tulajdonképpen. Néhány igét szeretnék csak nektek adni, ami kijelenti Isten igének az erejét. A 33. Zsoltát 6. verszakát. Az Úr szavára lettek az egek és a szájának leheletére minden seregük. De a héber szó, amelyet itt leheletnek fordítanak le, az tulajdonképpen eredetiben szellem, ruach. Tehát az egész teremtés két közvetítő által történt, Isten igéje és Isten szelleme által. Minden, ami létezik, vagy valaha létezett, vagy valaha létezni fog, mindennek az eredete két forrásban van. Isten igéjében és Isten szellemében, ahogy együtt működik Isten igéjével. Látjátok, az igének együtt kell működnie a szellemmel. Szerintem ezért írt talán a Zsoltáros lélegzetet, és nem szellemet. Nem tudom, hogy tanulmányoztad-e már, de nekem a fonetikának az, az alapjaival foglalkoznom kellett akkor, amikor angolt tanítottam második nyelvként afrikai diákoknak. És néhány nagyon érdekes dolgot fölfedeztem a szavakkal kapcsolatban. Milyen hatalmas erő van a szavakban, és is milyen egyszerűek. Hogyan beszélsz? Lélegzetet ki lélegzel a te tüdeidből, és ez áthalad a szájadon, talán az orradon keresztül, és attól függ, hogy minek van alávetve a te lélegzeted, a levegő, attól függ, hogy milyen szóljon jön ki a szájadból. De az alapvető igazság az, hogy nem lehet beszélni lélegzet nélkül. Kell, hogy lélegezzél ahhoz, hogy beszélni tudjál. És ez Istenről egy kép. Minden alkalommal, amikor Isten beszél, akkor az ő lélegzete kimegy az ő szavával. És az ő lélegzete az ő szelleme. Tehát Isten igéje és Isten szelleme mindig együtt jár. Az ige és Isten szelleme az univerzumot létrehozta. És ők is tartják fent az univerzumot. Van egy nagyon erőteljes ige. A 2 Péter levélben, a harmadik fejezetben, ami három dolgot mond el nekünk. Az, hogy az ige teremt, az ige fenntart, és az ige el is pusztít. 2. Péter 3, az ötödik versnaktól fogva. Az egek de fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. A mostani egek pedig és a Föld ugyanazon szó által megkíméltetnek, tűznek tartatván fent az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Tehát Isten igéje által az egek, a Föld létrejött. Isten igéje által lettek fönntartva, fönnt maradtak. És Isten igéje által, amikor Istennek az időpontja elérkezik, el is fognak múlni. Tehát Isten igéje teremt, fenntart és elpusztít. Néha, amikor látom ezt a zőrzavart, amit az ember ezen a földön, ezen a bolygón csinál, akkor nagyon boldog vagyok, hogy Isten igéje el is tudja takarítani ezt a zőrzavart egy napon. Isten igéje a létre, Isten igéje fenntartja, és Isten igéje fogja eltakarítani is. Mindezt Isten igéje által teszi meg. Azt az igét, amivel kezdtük útal, amit idéztünk, talán még egyszer elmondanánk most. Izajás 55.10, ezt nagyon szépen elmondja, ki hangsúlyozza, hogy Isten igényének ki kell mennie az ő szájából. Másképpen nem hall. Tehát. Újból hogyan is kezdjük? Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megönthezi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszérem, amely számból kimegy. Nem tér hozzám üresen vissza, hanem megselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Amen. Figyeljétek meg, hogy Isten azt mondja, az én beszédem, amely kimegy az én számból. Más szóval, az én szavam, amikor kimegy az én lélegzetemmel. A 25 3-6-ban Pál azt mondja, hogy a betű, ő. más szóval, az ige a lélegzet nélkül nem hoz életet, hanem az igének és a szellemnek együtt kell lennie. Tehát lehet valami száraz predikáció, ami minden ige, de nincs benne lélegzet. Csupa igéből állni, és benne lélegzett, és ezért nem ad életet, hanem haláltad. Látjátok, a kettőnek együtt kell működnie, az igének és a szellemnek. Most szeretném párhuzamosan Mózes tapasztalatával megmutatni azt, az utat, hogy hogyan tudjuk mi Isten igéjét hatékonját enni úgy, hogy kinyilvánítjuk, megvalljuk, hirdetjük. Ki Tehát a proklamáció által, a kinyilvánítás által, Fölszabadítjuk egy bizonyos helyzetbe. Bátorság kell ehhez. Nem szabad félénknek lenni. Határozd el, hogy én ezt elhiszem. Isten igéje mondja, és amikor én kimondom ezt hívő szívvel, hívő ajtakkal, akkor ugyanolyan, effektív, ugyanolyan hatékony, mintha Isten maga mondaná ki az ő szelleme által, én általam. El tudod ezt hinni? Nem kell, hogy Isten mondja. Hogyha Isten szelleme ezeket az igéket, Istennek az igéjét a te száron keresztül kimondja, ugyanolyan hat és hatékony, mint akkor, amikor Isten saját hagyta el, amikor az univerzumot létrehozta. Az első dolog, ami Mózesel történt, az volt, hogy megijedt. Ledobta a botját a földre, és egy kígyóvá vált, és elfutott tőle. Szeretném nektek is elmondani, mielőtt hatékonyak lehetünk a kijelentéssel, a hirdetéssel, meg kell tanulnunk félni Isten igéjét. Meg kell tanulnunk reszketni Isten igéjétől. Ézsajás mondja azt, vagy Isten mondja Ézsajáson keresztő. Ézsajás 66-ban, Ézsajás utolsó fejezetében... Az első két verszakában Vizsajás 66-nak. Így szól az Úr, az egek nékem ülőszékem, és a föld lábaimnak zsámaja. Minő ház az, amelyet nékem építeni akartok, és minő az egy nyugalmamnak helye. Hiszen mindezeket kezem csinálta, így álltak elő mindezek, így szól az Úr. Azt szóval, az Úr azt mondja, hogy nem építhetek nekem, nekem akármilyen templomot, hiszen én építettem az egész univerzumot. De azt mondja, egyetlen egy dolog létezik, ami az én tetszésemet felkelti. Egyetlen egy dolog, hanem erre tekintek én. Ez én, mondja egy másik fordítás. Ki az, aki tisztel, aki tisztel Isten? Kivel számol Isten? Azzal, aki szegény és megtörött lelkű, szívű, és aki a beszédemet rettegény. Látjátok, mint Mózes, az első reakciónak az kell, hogy legyen, hogy rettegjük Isten igéjét, és tiszteljük Isten igéjét. Túlságosan kevését tiszteli manapság az egyház, vagy féli Isten igényét manapság az egyház. Nagyon könnyen bánunk vele, beszélgetünk róla, idézzük könnyen, de nem mutatunk igazából tiszteletet Isten igéje iránt. És ezt a viselkedésmódot meg kell változtatnunk. Hagyadjak nektek két okot arra, Amelyet, amelyeket János sorolt fel az evangéliumában, hogy miért kell félnünk Isten igéjét. Az első János 12-ben van. A 47-es 47 és 48-es verszakban. Jézus beszél. Ezt mondja Jézus. És ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem hisz, vagy na, és nem tartja meg, én nem kárhoztatom azt, mert nem azért jöttem, hogy károsztassam a világot, hanem, hogy megtartsam a világot. Aki megvet engem, és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt károztassa. A beszéd, amelyet szólottam, az károsztatja őt az utolsó napon. Tehát Jézus azt mondja, nem én leszek a te bírád, hanem Isten igéje fog téged megítélni. Képzeld el te magadat. A mindenható Isten előtt állsz, és számot adsz az életedről. Ezt hiszen mindannyian meg kell, hogy tegyük egy napon. Hiszem, hogy te reszkednél. Nagyon aggódnál. Amit Jézus mond az, hogy ugyanilyen módon viselkedjél Isten igéje után. Mert Isten igéje lesz a te bírád. Minden alkalommal, amikor kinyitjuk az igének az oldalait, és olvassuk, értsétek meg, hogy abban nézzünk, ami minket meg fog ítélni egy napon. Nem csoda, hogy rettegnünk kell. Továbbá János evangéliumának a 14. fejezetében, János 14, 23, Jézus egy másik megdöbbentő jelentést tesz. 14-23. Jézus azt mondta, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, És az én atyám szereti azt. És ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Nagyon kevés olyan hely létezik a Bibliában, ahol számban beszél az ige, atya és fiú, számban jelennek meg. És ők. Eljönnek, hogy lakozzanak annál, aki szeret Isten igéjét. Hogyan? Isten igéje által. Más szóval, hogyha kinyitod az igét, hogyha el tudod ezt hinni, Isten maga az Atya és a Fiú jön a mi életünkbe, és azért jön, hogy lakozzon nálunk. Hogyha bármikor is, akár egy látomásban, látnád az Úr Jézust, ahogy talán bejön a te otthonodban, akkor ez. Ha le, el, nem? Akkor nagyon nagy tisztelet, nagyon nagy fél, félelem lenne benned. Egyből Jézus lába akarná borulni, nem? És, és azt mondja, nem csak én, hanem az atya is jön. Mind a ketten Mi által? Isten igéje által. Látjátok, a mai egyházban legtöbbünknek meg kell változtatnunk a magatartásunkat Isten igéjével szemben. Tiszteletet kell, félelmet kell mutatni Isten igéjével szemben. Mert addig nem fog működni Isten igéje az életünkben, ami meg nem tanultuk, hogy tiszteljük Isten igéjét. Ez tehát Isten igéjének a félelme. Ez az első dolog, ami megtörtént Mózessel. Hirtelen rájött arra az erőre, ami a botjában volt, és elfutott tőle. Nagyon megdöbbent. A második dolog, amit tett, az volt, hogy megragadta újból a botját. Hitáltal megragadta, és újból bot lett az ő kezében. De amikor már féltünk Isten igényétől, akkor utána meg kell ragadnunk Isten igényét. Meg kell erősen fognunk Istennek az igényét. Van egy ige a Zsoltárok könyvének a vége felé, ami számomra... Nagyon nagy jelentőségű. 149-es Zsoltár, néhány utolsó verszaka. 149-es Zsoltár, az ötödik verszaktól kezdve. Vigadozzanak a kegyesek tisztességben. Újjongjanak nyugvó A szentek azok, én hiszem, akik oroszán elkötelezett hívők. A Héber szó, Hasid, a szentek. Ismertek talán a szót, hogy Hasid zsidóság. Ez nagyon ortodox zsidóságot jelent. Valaki olyan, aki valóban féli, valóban rettegi Isten ígét, Teljesen el van kötelező Isten ígér számára. Tehát, a kegyesek, ezek a szentek tisztességben vigadozzanak, újjongjanak nyugvó helyükön. Isten dicsőítés legyen torkukban, két élő fegyver kezeidben. Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és hogy megfenyítsék a nemzeteket. Hogy lántra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vasbérincsébe. Hogy végrehajtsák rajtuk a megírt ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére. Megdöbbentő kijelentése kezel. Hogyha te magadat úgy el tud képzelni, hogy valóban a szentek közé tartozol te is, akkor azt mondja, az íget verulad, hogy a kezünkben két élő fegyver van, Isten dicsőítés a dolgunkban, ezzel bosszú tudunk állni a fogányokon, meg tudjuk büntetni az embereket, Tudod magadat látni ebben a, ebben a jelenetben? Fel tud fogni azt, hogy Isten ezt számodra készítette. el? Megkötözzük a királyaikat láncszat és a főembereiket vas bilincsekbe. Én hiszem azt, hogy erről van szólítan, hogy a, ezeket a sátáni fejedelemsége, erőket, akik a nemzetek fölött uralkodnak, azokat megkötözhetjük. Hogy azt... Az ítéletet, ami megvan van írva, végrehajtsuk. Azt mondja, hogy ez dicsőség az ő kegyeltjei, szentjei számára. El tudod ezt képzelni? Isten nekünk adta azt a kiváltságát, hogy a nemzetek fölött az ítéletet végrehajtsuk. Látjátok, nagyon sokunknak az ima élete megváltozna, hogyha ebben a jelenetben, ebben a képe tudnánk magunkat elképzelni. Nézzetek meg, a megírt ítéletről van szó. Hol van az ítélet megírva? Hogyan hol találjuk meg ezt az írt ítéletet, megírt ítéletet? Így van. Emeljétek fel, itt van benne. Nem nekünk kell az ítéletet hozni. Isten már, már meghozta az ítéletet. De nekünk van, nekünk jutott az a kiváltság, hogy végrehez vigyük ezt a megírt ítéletet a nemzeteken, a királyaikon. Egyedülálló és döntő szerepünk van a világ sorsában. Látjátok, milyen fontos ez? Azt kell mondanom, hogy milyen messzi van nagyon-nagyon sok keresztény, hogy csak el is kezdje megérteni, Mindaz, amit Isten itt számára elérhetővé már tett, amit Isten elvár tőlünk. Szeretném hangsúlyozni, nem nekünk kell az ítéletet hozni. Már megtaláljuk Isten igéjében a megírt ítéletet, de mi vagyunk azok, akik véghez, véghez visszük. És hogyan visszük véghez Isten igéjét az ítéletet? Egyetlen egy igé által, még hozzá úgy, hogy... Hirdetjük Isten igéjét, hogy földszabadítjük Istennek a megért igéjét, megért ítéletét. Ezt hirdetjük. Mi vagyunk a szó csövei Istennek. Mi vagyunk azok, akik a vásárcsarnokban, vásártéren állnak, és azt mondják, hogy figyelem, figyelem, és hirdetjük Isten igéjét. Szeretnék nagyon gyakorlatilas lenni, mind a két lábbal a Földön maradni, és a következő fokozathoz jutunk, miután megfogta a botot, a következő mi volt, amit tett, amikor visszakerült Egyiptomba. Kinyújtotta, gyakorolta azt a hatalmat, ami a bordban volt. Nekünk vennünk el Isten igéjét, ugyanazt kell tennünk, amit ő is tett. Ki kell terjesztenünk minden olyan helyzetre, ahol Isten hatalmára szükségünk van. Az egyik mód, nem mondom, hogy az egyetlen, de azt gondolom, hogy a sok közül a leghatékonyabb mód Isten hatalmának a felszabadítására egy helyzetben az a hitből való megvallás, a Szent kenete alatt. Mert emlékezzetek vissza, a szó a lehelettel együtt jön, amikor ez a együtt jön, amikor Isten lehellete, Isten szelleme kirepíti Isten igéjét a szángból, akkor fel tudjuk szabadítani ezt a helyzetben, és ez magában rejti a mindenható Isten hatalmát abban a szituációban. Látjátok, Isten nem lépett le a trónjáról, nem vette ki Mózes kezéből a botot, és nem mondta az, hogy Mózes, majd én ezt csinálom. Ez az, amit a hiszem, legtöbben várunk, hogy megtörténjen. Nálad van a bot, te csináld. De a kettő Mózesben a Biblia ezt mégis Isten botjának nevezi. Isten botja volt, de Mózes tartotta, és Mózes nyújtotta ki azt. Mózes és Áron együtt. Nem volt különbség, hogy Mózes vagy Áron tette, de a bot volt az, ami a munkát elvégezte. Most fel fogok sorolni több lehetséges szituációt. Kezdve a személyekkel, egészen az egész nemzetre, vagy az egész világra vonatkozókkal. Egyszerűen, több olyan módot fogok mutatni, ahogyan a botot kinyújthatjuk. Most megkérem Ródot, hogy jöjjön újra fel, és álljon mellém. Minden megvallás, amit tenni fogunk, olyan megvallás, amelyet mi rendszeresen megteszünk. A személyes imáink, ima életünk, hagy mondjam azt, hogy nem mindig csöndesek. Van, mikor kiáltunk. A megvallás végülös is kikiáltást is jelent. Nem mondom, hogy több erő van a kiáltásban, ez attól függ, hogy a Szent hogyan vezet. Talán 100 és 200 között van azoknak a megvallásoknak a száma, amelyeket mi rendszeresen megteszünk. És mikor Rút az életéért harcolt, ez volt az első számú fegyverünk. Ezek között a megvallások között vannak olyanok, amelyeket már több ezerszer. Megtettünk, megvallottunk. Látjátok, ha sok negatív gondolat, negatív befolyás van, az, van a hátteredben, az életedben, akkor azt mondom, hogy egy megvallás nem sokat változtat. Addig kell mondanod, amíg meg nem változik a gondolkodás módod is. Amíg úgy nem gondolod, ahogy megvallod. Addig kell mondanod, amíg úgy is reagál, bármilyen helyzet is adódjon. A hátteremre nézve brit vagyok. És A brit emberek, az amerikaiaknak is elmerem mondani, az angolok nem hajlamosak arra, hogy negatívak legyenek. Természetüknél fogva pessimisták, és én pedig a legpessimistább voltam a pessimisták között is. Isten fokozatosan változtatott meg, ez sok időbe telt. Egyike a furcsa szokásaimnak, és azt hiszem vissza kell mennem a gyerekkorba, az volt, hogy amikor egy helyzetben voltam, automatikusan eszembe jutott az összes baj és probléma, amely megtörténhetett. Beszálltam egy autóba, és azt gondolom, ha most egy baleset történne, stb. stb. stb. stb. Talán van közöttetek olyan valaki, akinek ugyanez a problémája. Régóta használom az ígét, mint fegyver, sok különböző módon, de van egy ige, nem tudom pontos helyet megmondani most. Jeremiás 29-ben van. És itt az Úr szól Izraelhez, és azt mondja, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek gondolok. Azt mondja az Úr. békességnek és nem háborúságnak a gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Másik folytas azt mondja, hogy bővölködés, nem a szegénységnek a terve van felülem, hogy adjak nektek jövőt, és adjak nektek reménységet. Tehát minden alkalommal, amikor egy katasztrófa képe el foglalkoztatni engem, azt mondom, Uram, köszönöm, hogy tudom, hogy én felülem való terved jó, és nem gonosz. A bővölködésnek, és a békességnek a gondolata, hogy jó jövőt, és reménységet adsz nekem. És lehet, hogy ezt sokszor el kell ismételnem, de a végén a negatív eltűnt. És így egy erős, bizakodó, pozitív gondolkodásmódon van. És azt hiszem, Ruth, nem tanultuk meg ezt? Így van, igen. Tehát én fogom mondani, ez ugye nem tartozik a repertoárunkban, de talán majd bele fog. Azt mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek gondolok. Azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak a gondolata, hogy kívánatos véget adjak nétek, jövőt és reménységet. Kezde mondani minden alkalommal, amikor beülsz az autóba, és jó utad lesz. El fogod tudni végezni azokat a dolgokat, amelyeket felállítottál magadnak. A gondolkodás sok függ. Az emberek második kezelnek, bánnak veled. Ha bemész egy üzletbe, pozitív magatartással, akkor segíteni fognak neked. De ha úgy mész be, hogy bajt vársz, rossz kiszolgálást, vagy durvaságot, akkor lehet, hogy ezt is fogod kapni. Rendben. Különben erről jut eszembe. Azt szoktam mondani az embereknek, hogy ezt nem számolom külön fel. Most egy-két minta megvallást fogunk tenni, de először is ne felejtsétek el, hogy a leheletnek együtt kell jönnie a szóval. Vagyis a szent szellemnek kell lennie, Benne. Másodszor, amit mi csinálunk, és úgy gondolom, hogy ez nagyon jó, hogy személyes, személyesítsük, tehát ahol a Biblia azt mondja, hogy te, ott mi azt mondjuk, hogy mi. szóval magunkra vonatkoztatjuk, amit mondunk, itt és most. Most az önvédelemmel fogjuk kezdeni, amire akkor van szükség, amikor megtámadnak. El tudnék itt időzni a hátra levő időben, de belefáradtam abba, hogy mindig a szükségben levő területekkel foglalkozzak. Sok keresztény soha nem jött túl a saját szükségeim. Most ezért röviden átmenjek ezen a területen, és utána vesszük azt, amit én az agresszivitás területének nevezek. Amikor te nem védelem kell, hanem támadni kell. Tegyük fel, hogy tele vagy negatív előérzetekkel És állandóan arról gondolkodsz, hogy mi történne akkor, ha meghalnál. Úgy gondolom, sok embernek hasonló a gondolkodás módja Itt is van közelünk néhány Az orvos azt mondta neked, akár csak rútnak, Hát nem tudjuk garantálni azt, hogy ezt túl fogja élni Amit tőlünk ellik, azt megtesszük Itt van egy ige, amelyet nekünk sok ezersze használnunk kellett Rút bizonyos időszakokban csak feküdt az ágyban És ezt mondta, semmi más, csak ezt 118-as zsoltár 17. verszaka. Nem halok meg, hanem élek. És hirdetem az úrnak a hatalmas dolgait. Nem halok meg, hanem élek. És hirdetem az úrnak a dolgait. Nem akarod ezt velünk együtt mondani? Nem kell sokáig memorizálni. Ugye, rendben. Nem halok meg, hanem élek. És hirdetem az úrnak a dolgait. Még egyszer. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak a dolvait. Most még egy dolog, ami által megbizonyosodhatsz felől, hogy nem félsz. Fordulj el valakihez, nézz a szemébe, és mond neki: Nem halok meg, hanem élek. Kell egy bizonyos mennyiségű extra puttba, vagy ahogy a zsidók mondják, ideg, bátorság. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az úrna a cselekedeteit. Amen. Jobban érzed magad már, nem? Tegyük fel, veled is megtörténik, és predikátorok különösen kivannak téve ennek a veszélynek. sok ember kritizál téged, ellenet beszél, némelyek imádkoznak te ellened. Mit teszel? A mi gyógyszerünk erre, Ézsaiás 54-17. Gyorsan kerestek ki, mi a saját módunkon, saját magunk módján mondjuk el, de ezen alapszik ez. Egy ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés. És minden nyelvet, amely ellenünk felbeszáll, kárhoztatunk. Mert ez a mi örökségünk, és mert az Úr szolgái vagyunk, és ez a mi igazságunk, Te tőled, Ó seregeknek Ura! Látjátok, hogy hogyan személyesítjük ezt? Még egyszer elmondjuk. Most már nem titok, de elmondtuk nektek. Előbb-utóbb most már mindenki tudni fogja az egész világon, hogy minden este elmondjuk ezt, mielőtt lefeküdnénk. Egy ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, amely ellenünk perve károztatunk. kárhoztatunk. Ez a mi örökségünk, mint az Úr szolgáinak öröksége, és ami mi igazságunk, amely tőled van, Ó seregétnek Ura. Ezért tudunk mi minden ítélkező vágó nyelvet károztatni, mert ők Isten igazságát károsztatják. Látja és ők mindig vesztenek. Szeretem elmondani azt, hogy tisztázzam a dolgokat. Miután ezt mondtuk, ha vannak olyanok, akik beszélnek vagy imádkoznak ellenünk, vagy bajt, rosszat próbálnak okozni nekünk, mi megbocsátunk nekik folyamatosan, és megáldjuk őket az Úr nevében. Látjátok, a negatívet mi pozitívval helyettesítjük. Mert a Biblia azt mondja, hogyha az emberek átkoznak téged, te ne átkozd őket, hanem áld őket. Pál azt mondja, hogy ne győzetessél le a gonosztól, hanem a gonoszt, rosszat jóval győznek. Az egyetlen hatalom, amely a rosszat le tudja győzni, az a jó. Meg kell tanulnunk a rosszat, jóval győzni le, de ennek Isten igénye kell állnia. Tegyük fel, hogy rágalmazzák a szolgálatunkat, de lehet, hogy az otthonunkat, vagy a családunkat. Van egy ige, ami nagyon közismert erre, az 5 Mózes 32, 25, 26, 27-ben. Az Új Nemzetközi fordításban mondjuk ezt, ami nagyon erőteljes. Vas és ré, ami záraink, és az életünkön át tart az erőnk. Nincs olyan, mint a Jesurun Istenem. Az egeken szágult segítségünkre, és fenségében a felhőkön. Hajlék az örökkévaló Isten. Alant vannak örökkévaló karjai. Előzi előlünk az ellenségeket. És azt mondja, pusztíts. Amen. Ez igazán megijeszti a sátánt. Hadd mondjam el ezt. Megtanítjuk nektek, hogy hogyan kell elpusztítani őt. Isten kiűzi az ellenséget, de neked kell elpusztítanod. Neked kell a lábadat, az ellenség nyakára tenned. Nem akarom most részletekbe bocsátkozni, ez túl verszönyes lenne. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem emberi lényekről van szó. Szellemi erőkről beszélünk az égben. Nem test és vér ellen Nem a pásztor a te ellenséged. Nem a te férjed a te ellenséged. Talán néha úgy gondolnád, de nem így van. Meg kell tanulnod azt, hogy nem emberi lények ellen harcolunk. Ezeket a fegyvereket nagyon erősek, de nem arra vannak, hogy az emberek ellen kell használni őket. A megfelelő helyzetben, megfelelő irányban. Most tegyük fel, hogy van valamilyen szükséged. Tudom, hogy egyik kötöknek sincs semmilyen szükséged, de most tegyük fel mégis, hogy van. Anyagi, vagy fizikai, vagy gyógyulásra van szükséged. Mindegyikre van egy megvallásunk. Először az anyagi szükségre. 2. Korintus 9.8. Kicsit megváltoztattuk a szavakat, de tulajdonképpen a King James fordításra alapszik. Isten hatalmas arra, hogy ránk minden kegyelmét, hogy mindenkor, mindenben elégségünk lévén, minden jó érteleményre bőségben legyünk. Látjátok, három egyszerű szóval kezdődik. Isten hatalmas arra. Hiszitek, hogy ez így van? Hisztek, hogy ő képes? Ez fontos. Ő azt mondja, hogy ő képes erre, hogy megtegye. Ez óriási igen. Az a szó, hogy minden ötször fordul elő, és az, hogy bőség kétszer. Egy verszakba többet nem is lehetne ezekből a szavakból belesűríteni. Fálasz sikerült, ez kegyenem. Nézzétek meg, hogyan kap az ember kegyelmet? Hitáltal. Hitáltal lett üdvösségünk. Így van. Nem olyas valami ez, amit mi kiérdemlünk. Nem függ, nem függ a, fi a fizetésünktől, bár lehet, hogy kapcsolatban áll a kettő egymással, hanem hitáltal kegyelemből. Tehát most még egyszer, el szeretném ezt nektem mondani, bármikor, amikor anyagiak miatt imádkozunk, akkor ezen az alapon indulunk el. Most még ettől elmondjuk. Isten hatalmas arra, hogy minden kegyelmét ránk árasza, hogy mi mindenkor, mindenben, teljes elégségünk lévén, minden jótéteményre, bőségben legyünk. Aztán tegyük fel, hogy értéged valami kihívás, valami olyasmi, amit nem tudsz elvégezni. Túl nehéz számodra. Egyszerűen nem vagy képes rá. Nincs meg hozzá a képességed, a képzettséged, vagy a fizikai erőd, attól függ. És mégis Isten megbíz téged azzal, hogy ezt végezd el. Akkor mi a Filippi 4.13-hoz szoktunk nyúlni, a princ Tudok, görögül, és az Úr azt hiszem egy nagyon jó magyarázat alatt erről az igéről, ami sokkal jobban kihozza a jelentősét, jelentését ennek az igének, bármelyik más fordítás, amit eddig láttam. De ez a fordítás még nem jelent meg. Jöttek már oda emberek hozzám, és megkérdezték, hol lehet megvenni ezt. Nem, nem lehet megvenni. Tehát mindenre képes vagyok azáltal, aki engem belülről erővel felruház. Még egyszer. Mindenre képes vagyok azáltal, aki engem belülről felruház erővel. Azért használom ezt a szót, hogy erővel felruház, mert az eredetben a görögben dynamis van, ami erőt jelent. Tehát van benned az erőnek egy forrása, ami úgy szabadul fel, hogyha megvallásokat teszel. Mindenre képes vagyok azáltal, aki engem belülről, erővel felruház. Nincs meg a képzettségem, nincs meg az erőm hozzá, de hogyha Isten akarata, hogyha Istentől számozó feladat ez, akkor van bennem valaki, aki engem belülről, erővel felruház. És tegyük fel, hogy a betegséggel van valami problémád. Egyik kedvenc igém az 1 Péter 2.24-ben. Jézus maga vitte fel a mi bűneinket testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek a sebeivel gyógyultunk meg. Látják, hogy itt a múlt időben áll az, az egész. Ha észrevesztek, amikor gyógyulásról van szó a válságban, akkor sosem a jövő időt használja. 700 évvel Jézus megszületése előtt Izsajás azt mondta, akinek a sebeivel gyógyultunk meg. A válság után visszanézve Péter is azt mondta, akinek a sebeivel meggyógyultatok. Ez teljesen más perspektívát ad neked. Ez nem azt jelenti, hogy automatikusan megszünt betegnek lennéd, de egy egészen más alapot ad neked, amiről... Elbánhat a betegséggel. Néha nagyon sokáig kell mondanod ezt. Miben bízhatsz jobban? A szimptomáidban, a jelekben, a betegségedben, vagy pedig Isten igéjében. El kell határoznod. Most egy agresszívabb területre fogunk eljutni. Nemzetközi és nemzeti ügyekbe való beavatkozásról fog most beszélni. Rót, és én nagyon sok időt töltünk azzal, hogy olyan dolgokról imádkozzunk, amik nem a saját szükségeinkkel kapcsolatosak. Nemzetek sorsával kapcsolatban. Itt van néhány ige, ami bátorítani fog titeket. Egyik kedvenc igény, és majdnem mindig ennél kötünk ki, a Dániel 2-ben van, a 20-22-ig. 34, 34. és a Dániel 4:34-35. Az első Dániel mondta, a második Nabukadonozor, de az üzenet ugyanaz mind a kettőben. Tehát először Dániel 2:20, utána Dániel 4:34. Ádott legyen az Istennek neve örökkön, örökké.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 Az ő hatalma való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll. És a Föld minden lakosa olyan, mint a semmi. És az ő akaratja szerint cselekszik az ég seregében, és a Föld lakosai között. És nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondhatná neki, mit cselekedtél. Gondoljatok bele, hogy ezek a szavak egy hitetlen kormányzótól származnak, Nabukad, Nabukadonozortól. Bár azt gondolom abban az időben már hívő volt. De csak gondoljatok bele, hogy Isten micsoda hatalmas munkát végzettel el életében. Ez kell, hogy bátorítson minket. hogy Isten meg tud változtatni istentelen és gonosz uralkodókat, hogyha megtanuljuk, hogy hogyan imádkozzunk. Van-két igen részünk a második krónikából. Mindegy csak egy verszak, mind a kettő egy ima. Tehát, hogyha imádkozunk, mondjuk a közel-keleti helyzetért, vagy bármi másért, mielőtt imádkoznánk, ezért a különleges helyzetért ezt, szoktuk, ezt az imát szoktuk elmondani. Ezekkel kezdünk el imádkozni. 2. Krónika 14.14.11 Ó Uram, nincs különbség előtted a sok között és az erő nélkül való között, hogy megsegítsed. Segély meg minket, Ó mi Úrunk, Istenünk, mert benned bízunk, és a Te nevedben jöttünk egy sokaság ellen. Ó, Uram, Te vagy a mi Istenünk. Így van, az utolsó mondatot kifelejtettem.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 most a 2. Krónika 26-ban. Ó Uram, mi Atyáink Istene, nem Te vagy egyedül Isten a mennyben, aki uralkodol a fogányoknak minden országain. A Te kezedben van az erő és hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna. Amen. Én egy szót eltévesztettem. Én a princ fordítást idéztem. Meg minden esetre a lényeget, nem? A 33. a következő, most sietnünk kell, ez rendkívül megerősíti az embert, amikor a világ helyzetével foglalkozik. Féljen az Úrtól, mind az egész föld. Reszegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállt. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, megjúsítja a népek gondolatait. Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről, nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségű választott magának. Másszóval ki lesz az, aki győztesen jön ki az egészből, az a nemzet, akinek az Istene az Úr. A nemzeteknek a tervei, az Egyesült Nemzeteknek a tervei, a kormányoknak, a tervei mind hiába valóság, üres hiába valóság, hogyha ellentétben állnak Isten terveiben. Most végül néhány dolgot fogunk megtenni, ami a közel-keletre vonatkozik. Mi ezzel kapcsolatban imádkozunk a legtöbbet. Talán nincs, meg nektek is ugyanez a terhetek ezzel kapcsolatban, de a ti helyzetekben tudjátok alkalmazni ugyanezt az elvet. Szeretném először is lefektetni azt, hogy a közép-kelet közép és Észak-Afrika kétségkívül a Földnek a legkeményebb területe a legnehezebben lehet bevenni az evangéliummal. És ennek megvan egy fontos oka. Ez pedig, ez azok világosan megmutatja, hogy micsoda erő van a megvallásban. Talán tudjátok, hogy minden egyes mozlem moséban minden nap ötször egy megvallást tesznek, ami így hangzik. Nincs más isten, mint Allah, és Mohamed az ő profétája, és itt tovább. És persze Allah nem a Biblia istene. Most tehát a mozlem kalendárium naptár 627-ben Kezdődött, időszámítás szerint. Tehát több mint 1300 éve tart már. És ezt a megvallást minden nap ötször elmondták minden egyes moséból. Most egy kis kalkulációt hagyj, mondjak el, hogyha minden nap, legalább 1300 éven keresztül elmondták ezt a megvallást, akkor ez 474.500 napot jelentett. Kerekítsük fel, félmillió napról van tehát szól. És ugye minden nap ötször elmondták ezt a megvallást, akkor az összesen két és fél millió szor hangzott el ez a megvallás minden egyes moséból. És most szorozátok meg ezt a számot a moséknak a számával. Én azt satszolom, hogy legalább fél millió mosé van Észak-Afrikában és közép-keleten. Ez sok milliárdot ad összesen. Miért van olyan rendkívül erős, antikristusi erő e fölött a terület fölött? Mi az oka ennek? Ez a megvallás. Látjátok, hogy a megvallásnak micsoda ereje van? Negatív vagy pozitív módon? Hogyan tudjuk legyőzni mindezt a negatív erőt, ezeknek a megvallásodnak a negatív erejét? Mit kell tennünk a pozitív megvallás? Tehát so most egy példát fogok nektek ebben mutatni. S emlékezzetek, hogyha egy reménytelen helyzet előtt álltok, feladat előtt álltok, amikor Mózes szemben állt az egyiptomi varázslókkal. Mindannyian ledobták a földre a botjukat. És mindannyian minden bot kígyóvá vált. És mi történt? Mózesnek a kígyója megette a varázslóknak a kígyóit. Más szóval a mi megvallásunk legyőzi, Mindazt a negatív megvallást, so, hogyha tudjuk helyesen alkalmazni. Kettőt fogom most elmondani izrael -e kapcsolatban és az országgal kapcsolatban, amelyek bibliaiak. Az első, a 125. Zsoltár 3. Verszoka. Mert nem pihen a gonoszság pálcája az igaza részén. De, mi tehát a gonoszság pálcája ebben az összefüggésben? Az iszlám. És mi az igazak része? Az a föld, amelyet Isten adott az ő népének. A Biblia azt mondja, hogy nem számít, hogy mit mondanak a politikusok, nem számít, hogy ők mit csinálnak. Isten azt mondja, hogy a gonoszság váltája nem áll meg az igazak részén. Ezt hittel kell mondanod. Amikor minden teljesen más módon néz ki, pontosan akkor ki kell nyújtanod ezt a botot, akkor a te. Kíngyód, a te botod, fel fogja falni a varázslóknak a botját. 129-es Zsoltár, 5-es és 6-os felszak. Megszégyenülnek és hátra szorulnak mindazok, akik gyűlölők a siant Olyanok lesznek, mint a háztetőn a fő, amely kiszárad, mielőtt letépnék. Nézzétek meg, mindaz, aki a Siont, soha nem fog érettségre eljutni. Soha nem fog teljes módon felnövekedni, hanem el fog száradni. Ez mondja Isten igéje, és ez fog megtörténni. Végül, hogy mondjak nektek még egy ígéret Izrael helyreállításáról, Jeremiás 31-ből. Megpróbálunk ezen átmenni még, ha az idő megengedi. Jeremiás 31. A hetedik versszaktól azt mondja, énekeljetek Jákobnak vigassággal, és újjongjatok a nemzetek fejének. Hirdessétek dicséretét és mondjátok, Tart meg, Uram a te népedet, az Izrael maradékát. Hogyha megnézed, mit mond pontosan ez az ige. Azt mondja, énekelj, kiálts, ujjonj, kérdess, dicsérj, és imádkozzál. Öt különböző dolog. Énekelj, kiálts, dicsérj, hídest és imádkozzál. Ezek közül egyik az, egy hirdest. És itt azt mondja a tizedik utána, halljátok meg az Úrnak szavát, ti pogányok, és hirdessétek a messze való szigeteknek. És ez például a Florida, ahol ez a felvétel készül. Ő, aki elszórta izrael ő gyűjti össze, össze őt, és megőrzi, mint a pásztor a maganyáját. Ezt mondjuk mi a közel kapcsolatban. Ugyanaz az Isten, aki szép Isten, népét, Izraelt, ő, mint pásztor, össze fogja gyűjteni az ő népét. Ő, aki elszórta Izraelt, ő gyűjti össze, és megőrzi, mint a pásztor, a maga nyáját. Most tegyük azt, amit a Biblia mond. Álljunk fel, most az üzenet végé, értünk, álljunk fel, Hirdessünk, dicsérjünk, imád, imádkozzunk, kiáltunk és legyünk boldogok. Mutassunk meg azt, hogy boldogok vagyunk. Legyen dicséret, legyen hirdetés, kinyilvánítás, és legyen kiáltás is. Ne aggódjon, hogy a véget ért az üzenet. Ez nem meg minket abban, hogy élvezzük és jól érezzük magunkat.